Capitolul 9. Intrând în corabie, Iisus a trecut și a venit în cetatea sa. Și iată i-au adus un slăbănoc săcând pe pat, și Iisus, văzând credința lor, a zis slăbănogului, Îndrăznește, fiule, iertate sunt păcatele tale." Dar unii dintre cărturari ziceau în sine, acesta hulește. Și Isus, știind gândurile lor, le-a zis, pentru ce cugetați rele în inimile voastre? Căci ce este mai lesne, a zice, iertate sunt păcatele tale, sau a zice, scoală-te și umblă?» Dar ca să știți că puterea are fiul omului pe pământ a ierta păcatele, a zis lăbănogului, Scoală-te, ia-ți patul și mergi la casa ta, și sculându-se s-a dus la casa sa. Iar mulțimile văzând aceasta s-au înspăimântat și au slăvit pe Dumnezeu cel care dă oamenilor asemenea putere. Și trecând Iisus de acolo a văzut un om care ședea la vamă cu numele Matei și i-a zis acestuia, vin -o după mine, și sculându-se a mers după el. Și pe când ședea el la masă în casă, iată, mulți vame și păcătoși au venit și au șezut la masă împreună cu Isus și cu ucenicii lui. Și văzând farisei, au zis ucenicilor, pentru ce mănâncă învățăturul vostru cu vame și, și cu păcătoșii? Și auzind, el a zis, nu cei sănătoși au nevoie de doctor, ci cei bolnavi, dar, mergând, învățați ce înseamnă milă voiesc, iar nu jertfă, Că n-am venit să chem pe drepți și pe păcătuși la pocăință. Atunci au venit la el ucenicii lui Ioan când pentru ce noi și farisei postim mult, iar ucenicii tăi nu postesc. Și Iisus le-a zis, pot oare fi înunții să fie triști câtă vreme mirele este cu ei, dar vor veni zile când mirele va fi luat de la ei și atunci vor posti. Nimeni nu pune un petec de postav nou la o haină veche, căci petecul acesta, ca o împlutură, trage din haină și se face o ruptură și mai rea. Nici nu pun oamenii vin nou în burdufuri vechi, al minterea burdufurile crapă, vinul se varsă și burdufurile se strică, ci pun vin nou în burdufuri noi și amândouă se păstrează împreună. Pe când le spunea acestea, iată un dregător venind închinat, zicând, Fica mea a murit de curând, dar venind pune mâna ta peste ea și va fi vie." Atunci Iisus, culându-se, a mers după el împreună cu ucenicii și iată o femeie cu scurcere de sânge de 12 ani, apropiindu-se de el pe la spate, s-a atins de poala hainei lui, căci zicea în gândul ei, numai să mă ating de haina lui și mă voi face sănătoasă. Iar Iisus, întorcându-se și văzându-i, a zis, îndrăznește, fiică, credința ta te-a mântuit. Și s-a tămăduit femeia din ceasul acela. Isus venind la casa dregătorului și văzând pe cântăriții din flaut, și mulțimea tulburată a zis, Depărtați-vă, căci copila n-a murit și doarme. Dar ei rădeau de el. Iar după ce mulțimea a fost scoasă afară, intrând a luat-o de mână, și copila s-a sculat. Și a ieșit vestea aceasta în tot ținutul acela. Trecând sus de acolo, doi orbi se ținau după el și strigau și ziceau, Miluiește-ne pe noi, fiule a lui David! După ce a intrat în casă, au venit la el orbii și Isus i-a întrebat, credeți că pot să fac eu aceasta? Zis-au lui, da, Doamne. Atunci s-a atins de ochii lor, zicând, după credința voastră fie vouă. Și s-au deschis ochii lor, iar Isus le-a poruncit cu asprime, zicând, vedeți, nimeni să nu știe. Iar ei, ieșind, l-au vestit în tot ținutul acela și plecând ei, iată, au adus la el un om mut, având demon. Și fiind scos demonul, mutul a grăit, iar mulțimile seminu n-au zicând niciodată nu s-a arătat așa în Israel. Dar farisei ziceau, cu domnul demonilor scoate pe demon, și Isus trăbătea toate cetățile și satele, învățând în sinagogile lor, propovăduind Evanghelia împărăției și vindecând toată boala și toată neputința în popor. Și văzând mulțimile, i s-a făcut milă de ele, că erau necăjite și rătăcite ca niște oi care n-au păstor. Atunci a zis ucenicilor lui, Secerișul e mult, dar lucrătorii sunt puțini. Rugați deci pe Domnul secerișului ca să scoată lucrători la secerișul său.